Svetim vrskama, svetim knjigama, naše svete učitelje, svete jerarhije, svete oce naše i pastire, vidimo da u njihovim rukama, svetim i vrijednim rukama, rukama osveštanim, kojima se dade sila da nebese pokreću, kojima se dade sila da vezuju na zemlji, a da to što svežu bude i na nebesima svezano i ono što razriješe na zemlji, da se i na nebesima razriješuje i razriješe nim smatra. Dakle u lukama naših svetih otaca, svetih učitelja, prosvetitelja, jeraraka, sveštenika, vidimo sveto evanđelje i gledamo na hreskama. I to je zapravo jedino što imaju, sveto evanđelje. A u tom svetom evanđelju, braći i sestre, riječ Božija, priče Božije, pouke, Božije, propoved Božija i događaj vezan za Boga, za Boga čovjeka, koji se direktno nastiče. Zato je sveto Evanđelje knjiga uvijek prisutno. Evo i danas, vidite, da je s prvi vijek šta se sve ne dešava, šta sve ne vidimo, ne čujemo, a opet Svetoje Evanđelje tu opet se čita Mnogo važno, vidite, mnogo važno. E, upravo ove priče, možda baš ovo koju smo večeret čuli, upravo čuli, počitali, čuli sam događaj, naši sveti predsi su prenosili narodu kad su htjeli da ga obraduju, da mu prenesu dobru vijest, da ga utješu, da ga nadahnu, nego hrabre, da ga izliječaju. Čim ne su oni liječili, braćo i sve se dostava zapitati, šta su naši sveti predsvi radio? Kako su oni vrijeme provodili, šta je bio njihov cilj, zadatak? Da li su imali neki program? Ili su se prosto predavali vremeno, pa eto što je u vremenu popularno, vrijedno, moderno, uzmi onda to, pa eto, idi kroz narod, lati praznu slanu, dođe će druga vremena, druge potrebe, mode, pa će drugi naslednici time da se bavim. Ne i sve se nije tako, bijelo nije tako ni danas, tako nikad neće biti. Dok se Bog bude pitao crkvu, pitaće se do kraja vremena svijeta i vijeka nego će se njegova riječ propovjedati o njegovim čudima, govoriti o čudesnim događajima koji se odigrašu u ono vrijeme, a čije dejsko se do dana na našem go sjećaju. Evo vidite i ovo evanđelje koje je određeno da se čita u ovu nedelju, govori o A tome kako su Svete Mironosice došle do groba, vidjeli kamen odvaljen, ušli i tamo nisu našli tijelo Gospoda Isusa. Nego no iđeše na angela, na dva čovjeka, kako se kaže Đeru, u Svetom Mironom Želju, u bristavim haljima. I ugledavši ih, uplašiše se i lica oboriše zemlje oborena zemlji jer pred njima stoji nebeska svjetlost nebeska čistota nešto nešta ljudska priroda nije bila još uvijek spremna istina mnogo šta se desilo a i ono najvažnije već u tom trenutku se desilo da je gospodje vas kasal iz mrtva I to Duh Sveti samo što nije sišao, ali još nije sišao. I sila nebeska je bila još jaka za oči ljudske, ta čistota je još bila jaka, angelska čistota. Vidimo žene mironosice kako baraju u ljice zemlji i zbog straha, mada taj strah nije bio onaj loši, patološki srah koji prvo često mi danas doživljavamo, ali ne zbog sraha od svetinji nego zbog gordosti. Jer strah je posljedica gordosti, male vjera slabog sagledavanja izmještenog srca, bovesnog srca. Vjerni pratilec gordog srca je strah. Ovaj strah nije bio te prirode nego strah Исти pred sveтоšu pred чистотом neбеski ангел. njihova светlosst je светlosst приljenа od v радиke ангела od onog koji даje svelosst svema koji свету i рица обоene земji представljaju. Priznanje da je ta svetlost uzvišena, a prisustvo u grobu jeste želja da se svetlost primi. Gospod ustavši iz mrtvih, četrdesetog dana vaznosi se na nebesa, da ovo je važno, iz groba ustaje, kako to je ta putanja da pratimo to, iz groba ustaje konkretnog mjesta enoga, ako neko ne vjeruje, neka uzme, kako reče naš brat, bovovanje, neka podigne kredit, se zaduži, a koji ne može pješke da krene, pa neka podje, neka uđe u taj grob, jer oni dan danas postoji grob gospodin i prazeno, Kamen koji je od groba i dan-dan stoji, braćo i sestre, u tom prvom dijelu crkve groba gospodnje. To je jedna mala pripratica i u sredini nje, dakle, ne možeš ulaziti pravo u glob, nego moraš ili sa lijeve ili sa desne strane da zaobiđeš zato što je u sredini kamen koji je bio na grobu gospodnje i odvaljeno od groba. Eno ga dan danas stoji. I poslije ulazimo u grobu gdje je bilo položeno tijelo Isusovo, gdje su se i milonostice našli, gdje su amgele vidjeli. Iz tog groba gospod je ustao vaznjez na nebesa i nisposlao duha svetu. Od tog trenutka braću i sestre, čovjek, ne mora više da spušta lice zemlje. Jer duhom svetim, zaprečačen i tek od tog trenutka, može da gleda u lice sina Božijeg, može na tajanstven, umni način da gleda i samog Oca da doživljao, da se ne stidi, jer je duhom očevim nadahnut i usinogljen. I kad pogledamo, broći se, od tog dana pa do dana današnjeg, a naše vrijeme, naše generacije imaju takvu privilegiju kako nema nijedna druga generacija. A zašto? Zato što sa ove distanca, dakle iz 21. vjeka, sa ove olože, tako kažemo, možemo da se nagledamo predivnih likova i divnih čudesa koja se odigraše zahvaljujući Vaskresenju Gospodnje. Rana crkva, naravno u plamenu Duha Svetoga, Mogla da vidi mnoge primjere svetih mučenika. A mi, bratvi i sestre, imamo čitavih 20, punih 20 vjekova. Evo, smo i 21. koji već počeo da daje podove, Vaskrsenje, da se nagledamo e, tliko divnih likova. I mučenika, i apostola, i apostolskih prejernika, to jest naslednika, pa onda ispovjednika, pa podvižnika, a pa mučenika, pa mučenica, pa prosvetitelja, ravnoapostolnika. Koliko se podvižnika, stupnika, pustinjaka evo do dana današnje. Jedan od njih je i sveti veliko mučenik Georgija jedan od mnogih. Istina velike, među velike. A da se ne zadržavamo mnogo na njegovom oviku. Ako Bog da, da sutra pažnjom na njega. Nego obratimo, obrat ću se sve na to koliko je bogatstvo sadržano i otkriveno u ličnosti gospoda Isuse Hrista. Pogledajte koliko je ljudi ta čudesna, tajanstvena, ali i poprilično otkrivena ličnost nadahnu. Pogledajte koliko ljudi ispunio do kosti. Koliko je Ljudi premivo silu i život od njega tako da, da ću im i kosti natopljene. Pazite, možemo da obratimo bažnju. Ako imamo vremena, ako imamo volje, ako imamo pažnju, obratimo je, braći i sese, svi, svet i hrišćan, mene ne može da ne bude svet, ako je hrišćanin, to je nemogodno, braći i sese, Ne može hrišćanin, a da ne bude svet, da se razumije. On može da glumi, može neko vreme tu da vršlja, tako da da baulja, da se pojavljuje, da, da misli, da, da uduje. Ali ako je hrišćan, mora biti svet. Zašto? Jer je duhom svetim zapečačan. A u duhu svetom nema izmjene raspoloženja pa je negdje kod nekoga ali u tom trenutku i ne djeluje i ne osvećuje. To ne postoji braće i svjesna. Tamo gdje je duh sveti, tamo je i svetinje, tamo je svetlost. Ako je u umu, osvećuje umu. Ako je u volji, osvećuje volju. Ako je u srcu, osvećuje srce. Ako je u tijelu, osvećuje tijelu. On ne može da ne osvećuje. Krišćani su nosioći tog duha, drakve, oni su prizvani na svetost. To je znala rana crkva, to su znali sveti apostoli. I nisu htjeli mnogo da gube vremen ono na što mi danas izgubismo čitak život. I to im, hajte da kažemo s onom da ne govorimo totalnom, o bezglavljenom nazovi življe, koje sa životom nema nikakve veze. To je nalaganje vječnog plamena, posipanje sebe benzinom, da bi smrt kresnula varnicu i da bi počeo vječni plamen da gorim. Dakle, mnogo važno da primijetimo da su svi svjeti hrišćani, a nije ih, braći i sestri, malo, mnogo ih, mnogo Povedajmo samo, recimo, 20.000 nikomidijskih mučenika. Povedajmo samo te rijeke, ovo, kje tu okolom uvitio, rane, crkve, mučenik za mučenikom. Povedajmo samo ovoj našoj, kažemo, savremenoj istoriji, o ovom najnovijem gonjenju, kad je posradao, kako kažo najviše hrišćano u istoriji crkve gonjenje u Rusiji, nezapamđeno, to crkva nije zapamtila. To su, broći i sese, ogromne brojke. Se govori o nekih stotinu miliona sve njih. Od onih prvih do ovih poslednjih nadahnula je ličnost Boga čovjeka, Išusa Hrista. Pazite, zamišljite sad kakva je snaga te ličnosti кадо она може да надахњује а посрадала је у оно време у онном граду умрла затворена енога гроб и по свом воскресењу духом светим надахњује генерације и генерације притом не надахњује као што смо ми надахнути веси се на то надахнути Mi smo tu, još se mislimo, hoću, neću. Korak naprijed, tri koraka unazad. Pa onda opet proračunavamo, da li da se uključi? Gospod čeka, braćo i sest. Nikoga neće nasilu, to budemo ubijednjani. Stoji pored srce i čeka. Da nas prisirava, neće, mada na mnoge načine ukazuje da treba krenuti. Ali znajmo da, Ми смо пленули за ним док году срцу костои сумња, разнина и ваку. Јер Господ наш то незаслужује. И то ње знак да смо надатнути. Знак да смо надатнути можемо да imamo, ako uporedimo, braćo i sestre, naše življenje sa življenjem onih koji su zaista bili nadahnuti, pa procijenimo da imamo iste simptome, iste ili slične. Dakle, da nam je gospod sve. Sve za Hrista Hrista, nizašta. To je znak da je na čovjeku pravodat duha svetoga. I to je jedan, braćo i sestre, od dokaza, ajde, ako nam dokaze, trebaju Hristovog vaskrse. Povajajte samo koliko je tu bilo velikih ljudi, pa nadahne u na nekolicinu, ovako malo, ajde, traje, traje, traje, traje, traje, i ukasi se. Generacija jedna i gotova. Imali smo i do nedavnog, i to poprlično, jaka nadahnuća, Mada su ona bila okultne prirode i demonskog porijekla. To je nadahnuće koje demon daje. I to se obavlja na specijalen magijski način da se utiče na volju ljudi preko određenih ritualnih radnjih i velikim djelovanjem podnebesnih sila, uticanjem na volju jednim oblikom masovne hipnoze koja dan danas jeste prisutni i dan danas snažno utičuje na vode ljudi. I vidjeli smo, braći i sestre, iako je to tako, ali kako nema snaga, znate, ne može djavu, on može samo da prevari, da obmana, znate, da ubije, da, da, da muči, znate. I nadahne, i to traje neko vrijeme, pojavi se neka ličnost koja privuče pažnju i prođu, ona prođu i oni koji su ga poštovali je uvijek na jedan sraman način, ružan, nizak način. Povedajte gospoda našeg Isusa Hrista. Iz onih dana braćaju se se kroz smrt i svoje silno vaskresenje, koliko je ljudi nadahni. Na zagrobje sestre na na smrt. Evo svetog velikomučenika Georgije, Jako molat čovjek 20 godina, znate, tako ga je zračival ljubav Hrista, ljubav Otca nebeskog, koju mi preko Kristove žrtve a desom Duka svetu prepoznajemo i primamo. Tako ga je nadahnuo, da on tako molat od 20 godina tako silovito nastupa pred strašnim dioklecijanom. I tu se vidi ta, ta sila vaskrsenja koja djeluje. Znate, to nije neki događaj koji se desio koji je zaista veliki. Znate, ustao čovjek iz smrti, ljudska priloda ustava iz, iz groba. Znate, hajde, I da se desilo, pa da se čovjek nekako divi tome, desilo se nekad u Jerusalimu, ima jedan koji je vaskrso izmrtvi. Mi svi umiremo, ali ima jedan koji nije umro. Gospod Isus Hristos, Nazarećanin, bio je to prije 2000-e godine u Jerusalimu, i to se nekde uči u nekim školama, u nekim lekcijama. Nije to tako, preći Gospod je vaskrsao i ta vaskrsna sila je do dana današnje. Pa evo ovom trenutku kome se mi sad nalazimo u crkvi prisutno. Bez ikakvih prekida. Znate? Ne nema da djeluje, djeluje, djeluje pa prekid. Pa da mi tražimo opet u crkvi negdje tu frekvenciju. Gdje? Ne. U crkvi ona konstantno djeluje. ko sve te tajne. Pazite, kroz sve to uvijek kad kreštavamo, pazite, mnogo važno da znamo, mnogo važno, kad kreštavamo, uvijek aktiviramo silu vaspa svoje gospode. Pa krestimo čoveka, on, naravno to svečnici ne mogu da isprataju, to je tajna, oni su tu da bi se tajna desila, ali to tu um ne može se ispratiti, to mnogo velike stvari... Na tomu jedna molita, gdje se sveštenik moli da mu gospoda silu da izraši ovu nadnebesnu tajnu, prosto da bi bio u tim okvirima smirenja, da prezove silu, jer se dešava veliko čudo, uključuje čoveka novokrštenog u polje vječnog života. Svjedok je njegove smrti i njegov vas Zašto? Zašto smo mi, braći, sigurni da smo lepo ga krstili? Možda ga nismo krstili. A zašto smo mi sigurni? Zato što se sve svete tajne na živoga Boga. Na vaske svoga Boga. Kako, braći, sve se služimo svetu liturgiju? Kako da vjelujemo da se zaista desilo čudo pretvaranja klepa u tijelu i vina u krvu? A vjerujemo zato što tom tajnom mi svjedočimo da je Gospod umro i da je vaskrsao. Kad god ovo činite u moj spomen, kaže Gospod, ovo činite u moj spomen, kad god ovo činite, smrt moju objavljati vaskrsavenje moje svjedočite. Tako da Gospod, vrati i sese, ličnost Bogu čoveka Isusa Hrista, pazite, nadahnjuje Nadahnule generacije i generacije. Potpuno nadahnu. Tako želi i nas da nadahnu, braće i sest. Zato je crkva tu. Ne da bismo mi samo razmišljali što, što je nekad bilo. I to što je nekad bilo tiče se i nas koji danas želimo. Kad slavimo sveto velikom učenika Georgija, zašto ga mi slavimo? Treba to da se zapitamo, braći i sest. Otkud ta, taj mladni čovjek 20 godina u ono vrime posradu? Otkud on danas ovdje? Šta radi on danas u Budvi? Uopšte u našoj zemlji, znate? On nije našeg rota, znate? Nije naše nacije, nije govorio našim jezikom. Nije živio na ovim prostorima, znate? Služio caro dioklicijanu. Tamo iz лиде повестинске одатком мој што он ради од 21. вјека од кукхавом и njemu посвећен његовом игизје чуо је свале и свале на то је си тако јасно само треба мало више пажње да се обрати зато обрати се сеструдја је вечни Бог надахнуо вечни Бог испунио и то испунио потпуно своје негово срце испунио I Duh Sveti želi da se njegovo ime pamti i da se slavi. To je volja Božja. Jer Duh Sveti određuje što u crke da se dešava. Ko će da se slavi na koji način. A Sveti velikomučnik je da se slavi da bi nas prizvao, prije svega da bi nas postidio, zdravo da se postidimo, da bi nas smirio da se ne gorbimo da bi nas nadahnuo da ne mokao i da se ne plašimo da se ne bojimo nikoga ako smo u istini ako smo hristovi tako da i praznik svetog velikomučenika Georgija Đorđevdan je se praznik koji poziva broj isest i poziva i svedoči, da Gospod hoće, kao što je sv. velikom učenika Georgija, hoće i nas da nadahne, hoće i nas da ispuni sobom, jer ima dovoljno života iza nas. A ne bi imao da je samo čovjek. Ne može to samo čovjek, braći sada. Kako god on velik je bilo ali ako je samo čovjek, nema snage da se probije kroz vrijeme, pogledajte recimo koliko velikih ljudi, iako će imena ostale zapamćeno, dobro zapamćeno, ali kako nekako na njihovo ime osjeća se velika hladnoća, velika udaljenost i totalna nemoć. Totalna nemoć. Ime je se zapamćeno, ali totalna nemoć. Nema nikakvog dejstva više. Vrijeme ga onako ugušilo, prostor čini nemoćni. A sa gospodom nije tako što govori da on, pored toga što je čovjek, jeste i Bog, jeste sin Boži. I on duhom svetim nadahnuje, a duh sveti, broći se ishodi iz bića očega. A to je neiscrpani zoro život. Zato gospod i može, zato crkva Božja priziva sve narode. Pazite, može da bude i ovako. Znate kad stojimo negdje u, u redu za mlijeko, za vodu, za nešto drugo, neku namirnicu, pa kažu stop, nema više. Nema više mjesta o to. Sad nisam, tako da budete. Gospoda kaže, evo, dosta svetitela, evo, apostlova dovoljno, mučenika ima dovoljno, podrižnika imamo dovoljno, arhijereja, milimž, dosta je podrižnika, mučenika i mučenica dovoljno. Zatvoriše se vrata i kraj. kraj. Ili, da kaže, nema više, ne mogu više, što sam nadahnuo, nadahnuo sam. Dok sam svetoga Đorđe ispunio, mnogo sam se potrošio. Dok se ispunio u um, svetome vasiliju velikom, mnogo sam se potrošio. Dok sam sa svetim Salom pokoravao narod i sa svetim Petrom Cetinskim izdržao budilo onog vremena, но обосан си страши и със светим владиком Николаје више нема што да дам ту съм дал све оно што съм имао и више нема ништа забисте брати със дато ситуација а и каква ситуација је немогућа Zato što je Bog ne iz crpa. I on preziva, braće i sese, jer ima, preziva, jer hoće da da. Ali hoće da da, braće i sese, u srce, znate, Bog hoće srce da da. Nije Bog došao da se mi gledamo, znate, sa njim. Da se mogo posmatramo, da se dodilujemo, da se istražujemo. Bog je došao da se da, da se uviju u srcu. Da ispunio čovjeka. Zavista to hoće. Sve je uradio da do toga može da dođe. Zato je veliki grijeh. Veliki grijeh. Repodobni Java Isak. Serin govori da to najstrašniji grijeh. Najveći grijeh iz koga poizilaze svi ostali grije si, A to je nemarnost. Ravnodušnost. Prima Hristu. Biti ravnodušan. Takva mogućnost a mi ravnodušan. Hilje poćete površan, površan, jednako, malodušan, mlad. To je jako opasno. To je jedno od najopasnijih iskušenja u duhovnom životu. Biti polovičan sa raznim tim kompromisima. I zato sveti ovako mučni Georgije i uopšte svi praznice naše crkve, svi svetitelji naše crkve, to raspoloženje, ne dozvoljavaju. Nijedno. I slava Bogu što naš narod još uvijek koliko toliko trži do slava, trži do praznika, ali moramo produbiti taj doživaj praznika i prepoznati što on zapravo od nas. I zašto je ostao da se praznujemo? Ostao, braći i sese, kao poziv, kao ponuđena ruka, ponuđena mogućnost da se i mi ispunimo istinskim životom koji nam dade i obezbijeni Sim, Boži gospod naš Isus Hristos, koji je umro i vas krsao i smrću smrću satruo i nama obezbijedio i darovalo život vječno. Koga daje Bože Da se i mi udostojimo molitvama vjetno živog velikog učenika i pobjedo nosica Georgije. Hristos,